Välkomna till Frida Sökermandas podcast. Hej Frida! Hej Amanda! Hur är det med dig? Det är jättebra med mig faktiskt. Vi är äntligen igång med det här efter att ha strulat en hel del. Och vi har väl provat kanske fem olika datorer och hållit på med en massa sladdar och sånt där hela dagen. Så det är jättekul att den är igång. Verkligen, det är som du säger, det är hela dagen har gått åt detta. Jag kan säga att nu är klockan halv sex på kvällen och vi började... Försöker med detta när vi vaknade. Mm. Vid 11-12-tiden satte vi väl oss. Den här podden kommer väl egentligen handla om lite mm. allt möjligt. Vi kommer väl diskutera lite olika fenomen som vi tycker är intressanta. Och kanske ger det från vårt unga kvinnliga perspektiv. Mm. Så är det. Amanda, vart sitter du någonstans? Är du hemma nu? Ja, jag är hemma. Sitter i mitt rum. Mm. Framför min... Stabila stationära dator Jag njuter lite av det faktiskt För jag vet att Nästa gång vi spelar in den här podden Kommer jag verkligen inte sitta vid den här datorn Nej, du ska till Barcelona Ja precis, då är jag iväg i Barcelona Och har min lilla bärbara dator Och det kommer antagligen vara Massa wifi strul och Som det brukar vara när man är utomlands ja. Men det kommer säkert gå ut ja gud, kul. ja, gud vad kul Det är så avundsjuk, gud vad underbart Åter till Barcelona i några månader och leva livet. Ja, det ska bli fantastiskt skönt att mm. komma bort härifrån. Ja. Eh. Själv befinner jag mig då som kontrast i Barcelona i Hållsbybrunn. Eh, det är en liten by på 700 personer eh, som ligger utanför Vetlanda som är en annan lite större by. Eh, och här pluggar jag journalistik då. Ja, eh, ah, så nu sitter jag här i datasalen helt enkelt. Alltså Frida, jag måste säga det. Eh, det kommer ju bli fantastiskt nästa vecka när jag verkligen sitter i Barcelona mm. och du sitter i Hållsbybrunn Jag menar nu sitter jag i Onsall och du i Hållsbybrunn Det är kanske inte så där jättemycket Men jag känner att jag kommer verkligen skratta dig rakt i ansiktet När jag sitter liksom vid Sagrada Familia Och dricker sådär grejer med när jag spelar in podcasten <laughs> det är, jag, tar fram, jag tar fram en folkar från våra kiosk Jag är nöjd med det ja. Idag ska vi prata om förebilder Framförallt manliga förebilder då Ja, vi ska börja i alla fall att prata om manliga förebilder. Mm. För det är ett ämne vi har snöat in på lite det senaste fredag. Ja, precis. Du var väl en ganska stor manlig förebild? Ja, absolut. Jag kan säga som så här. Jag, jag har olika förebilder. Men jag har egentligen aldrig riktigt haft någon kvinna som jag känner är jättestor förebild för mig. Utan det har mest varit män. Mm. Ja. Just nu i alla fall så är min största förebild Sigge Eklund Ja, ah, podcast Sigge Podcast Sigge, mm. det är han, som, han är ju författare och journalist Och eh, har även jobbat med många TV-produktioner Och sådär mm. Men eh, det, det, det jag lärde känna Sigge på eller Där jag började lyssna på Sigge Var hans podcast med Alex Shulman. För jag älskar Alex Shulman. Och nu har tyvärr den kärleken till Alex Shulman Gått över till en Väldigt stark kärlek för Sigge Eklund mm, Vad är det du gillar med Sigge? Det är att han är så fruktansvärt intelligent Ja han är så smart Jag kan sitta och lyssna på podcasten Och så kan jag liksom bli som att Det går upp Du vet i tecknade filmer När de får som liksom, en liten glödlampa över huvudet Känner jag alltid när jag lyssnar på Sigge Han har liksom helt nya infallsvinklar och, och han tänker på saker jag aldrig skulle tänka på Mm. Och han gör så djupa analyser av små saker. Alltså jag tycker att han är ett genie. Och så är han lite dryg och så har den här sektiga, långsamma rösten. <laughs> alltså hans röst är fantastisk. Jag älskar hans röst. Han har så här lite sävlig, väldigt, lite mörk röst. Eh, mm. Nästan lite gnällande ton ibland känns det så. <laughs> Som du säger, han kan vara riktigt dryg. Och på något sätt så ursäktar jag honom för det hela tiden- han kan totalt köra över Alex ibland, tycker jag. Mm. Ja, och det tycker säkert många också. Men ändå så tycker jag att det är okej. Okay för att han är så fruktansvärt intelligent. Och det är väldigt fel av mig. Ja men jag menar, inte hjälper vad man att reageras av. Det är alltid så. Liksom, man gillar ju inte killar som är mesiga. Man gillar ju killar som äh, inte är sig helt Jag tror det på samma sätt med tjejer mm. egentligen. Det är inte så kul med någon som alltid anpassar sig efter det man vill höra. Liksom. Verkligen. Mm. Jag tror att äh, många... Framförallt de som blir stora förebilder för oss. Är nog ofta ganska auktoritära personer. Mm. Sådana som vi känner mycket respekt för. Mm, men det tror jag också. Och det är alltid människor som man känner att man kan lära sig någonting ifrån. Så det är därför man måste jag är äldre tror jag också. Alltså, som till exempel. Min största förebild eh, i livet. Det var nog min samhällskunskapslärare Petter. Som jag hade i ettan till trean på gymnasiet. Mm. Eh, och han var ju så sån här person som var. Extremt retorisk. Och eh, jag och även en kompis med mig beundrade honom verkligen. Fast på ett eh, ja, icke-sexuellt sätt skulle man kunna säga. Ehm, ja, och under två, trean så, så växte den här besattheten som jag, som jag känner att jag fortfarande har. Eh, mer och ja. mer. Varje dag egentligen. Alltså det här är ju helt... Eh, alltså det är fantastiskt för ni är verkligen nästan lite besatta av honom Ni pratar ju otroligt mycket om honom Och det har ni ju gjort länge mm. Och liksom drar sådana här paralleller Liksom till honom hela tiden Vi kan prata om något ämne Och ändå glider det in på Petter till slut Ja och vi satt och analyserade honom hela tiden Efter varenda lektion så var det så här, Vet ni vad så sa idag? Och min mamma sa liksom Du får sluta prata om Petter Du håller på att bli <laughs> Um, ja det blev ju besatta av Petter Ja och det, det fina var ju att, att Ju mer besatta vi blev av Petter Desto mer var det så att när vi pratade om honom Så försökte vi dölja vår besatthet Så det var alltid liksom Man skulle säga något konkret när man pratade med honom Och liksom inte vara så jävla glad och sånt För att om man var det skulle han kanske kunna märka En så här starkare blick Som kunde krypa ur ur den. Alltså det är ju inte svårt att dra paralleller till en förälskelse liksom. Nej. Man vill ju egentligen vara nära personen hela hela tiden. Och man vill prata med den jämt och om den jämt. Exakt. Men man försöker ju vara lite svår och tar ganska många steg tillbaka. Men jag, tror, jag tror att vi var kära i honom fast inte på, på det sättet kanske riktigt. Inte, eh, men vi var nog kära i honom som människa och förebild skulle man kunna säga. Typ som ja, folk känner sina idolar liksom. Ja. Nej, men det, jag kan ju säga att skillnaden mellan vad du känner för Petter och vad jag känner för Sigge är ju att jag kan ju känna att det är någon form av förälskelse på det sättet jag känner mig attraherad av honom. Mm. Men jag tror ju inte ni känner er attraherade på sexuellt plan av Petter. Nej vi gör ju inte det. Sen så var det också det. Precis som med den här förälskelsen, man gillar ju bad... En bad var liksom en person som man är lite osäker på. På samma sätt var det Peter när man typ ställde en fråga i klassrummet eller sådär. Då visste man inte om han tyckte man var smart eller om han tyckte man var dum i huvudet. Och det där blir så, det blir så otroligt chittlande. Mm, precis. Och det, var, det blir lite fundamentalt på något sätt. Han var ju liksom måttlinjen för, för en bra människa. Liksom. Folk säger, what would Jesus do? Vi sa, what would better do? <laughs> och det gjorde ni verkligen också. Ja, gjorde vi det. Och det var ju alltid så, ni har ju alltid pratat om honom i sådana beundrande ord. Mm. Alltså jag, och ni har inspirerats av honom. Mm. Jag kommer ihåg när du berättade att du ville gå, eh, alltså att du ville plugga två högskoleprogram parallellt. Ja. Och så sa jag till dig att Frida du, det kommer aldrig gå Det är liksom omöjligt för en människa att läsa två högskoleprogram parallellt Och så säger du eh, Nej det är det inte, Petter han Han pluggar juridik på heltid och eh, Är lärare på heltid mm. Ja men det var ju så, jag sa kan Petter Så kan jag Ja precis, och det, det är ju kanske Jag menar det är ju såklart det inte är bra att vara besatt av någon Men det är väldigt fint att eh, Man inspireras av någon mm. Det är det, och jag inspireras ju också av min förebild Sigge. Alltså så jag började lyssna på Sigge så har jag börjat prata ganska mycket mer analyserande. Jag vet inte om du har märkt det. Men jag har ju börjat analysera saker mer och gå in på djupet mer på saker. Mm. Ja men det håller jag med om. Du diskuterar mycket mer på samma sätt som Sigge-fenomen överhuvudtaget. Ja, precis. Jag tänker lite mer. Mm. Och jag känner mig nästan lite smartare än innan. Mm. Och det är ganska fint. Det är ändå fint att hans liksom smittar av sig på dig. Ja, precis. För jag känner att när jag använder samma, eh, samma ord kanske och samma sätt som Sigge pratar, då känner jag mig alltid smart. Mm. Då spelar det kanske ingen roll vad jag säger. Det är lite dumt också, men... Eh... Det är härligt. Han använder ju alla intellektuella ord också om man, om man bara ska säga så. Liksom. Så att han, är ju, han är ju grym liksom. Men han är ju fantastiskt smart. Han är ju väldigt, väldigt smart. Mm. Och då, därför blir jag så sugen på att själv vara och känna mig smart. Och det är väldigt, väldigt bra. För innan har, jag berättat det här för dig för inte alls länge sen. Men innan har jag ofta spelat dum. Alltså, du mig. jag har... Ja, jag har spelat på rollen som en dumblad blondin för att jag vill vara underhållande och jag vill vara rolig, mm. speciellt när jag möter nya människor. Men Sigge har liksom visat mig hur fruktansvärt attraktivt det är att vara intelligent och därför strävar jag hellre efter att verka intelligent än att verka som den roliga blåsta blondinen när jag träffar människor och det är väldigt bra. Mm. Men det låter också som att du kan hålla det här på en ganska eh, hälsosam nivå, det här, eh, den här crashen du har på Sigge. Ja, och det är kanske för att han är så pass. Han är nästan lite för ouppnålig. Mm, precis. Jag kommer ju aldrig träffa honom och jag kommer ju aldrig få chansen att utveckla en sån besatthet som till exempel ni har för petter. Mm. Men det kan jag också tänka mig. Och, men det obaliga tycker jag är det är att min besatthet av petter har ju inte minskat sedan jag tog studenten, utan den har ju bara ökat. Ja. Jag var ju till honom på Facebook två dagar för studenten och då. Kollade jag igenom hela hans logg sedan han började vara med i Facebook då 2008. Ehm, och ja, jag blev såklart överlycklig när han accepterade och allt det där. Så det är som att det lägger sig liksom inte. Och vi åkte till och med hem till hans hus typ några veckor efter studenten. Och verkligen patrullerade på hans hus. Ehm, vi var i buskarna. Vi, ja, vi kollade på dem på massor av olika vinklar och bara, det här är så hus. Undrar vad hans dotter gör där och bla bla bla. Men så alltså, såg ni honom genom fönstret eller hans familj eller någonting? Nej, vi såg nog inte. Men vi hade ju kollat upp vilket husnummer det var och vilken gata det var. Så, där. så vi vet ju att det var hans hus. Men vi vet också att fönstret var öppet och vi gick runt och snittade där när vi gick fram och tillbaka och gatan. Så det är ju fortfarande en ganska stor chans att han hörde oss för att han lärde inte igen. Våra fnitt efter våra år på isk. Uh. Alltså... Alltså, frida, jag tycker nästan det här känns lite obehagligt. Alltså, vad... Vad, vad hade ni för mål med det här? Alltså, vad, vad ville ni skulle hända? Tänkte ni liksom... Ja, ah, vi ska titta på honom genom fönstret för att bara titta på honom och se vad han gör? Eller liksom, ville ni träffa honom? Uh, alltså, jag, jag ville väl allt det här. Jag ville ju veta var, var han bodde. Så jag kunde liksom fantisera mig. Jag kunde fantisera honom, gå runt där och... Odla sina smultrar Eller vad han nu är eh, Och jag, jag, vet inte, jag kunde bara se en bild. Det här är Petter. Det här är läraren. Och det här är hans hus. Plus så kom jag in i hans privata sfär. Vilket jag tyckte var ganska kul eh, Men det var ju också ja. så att. Jag hade ju en, en väldigt, väldigt stark fantasi. Som vi diskuterade mycket. Att han borde se oss när vi går runt där utanför. Och bara. Men gud hej vad är ju ni här. Och så bjuda in oss på typ kaffe eller någonting. Så kunde vi sitta och diskutera hela natten med honom. Och ah. våra bästa vänner med honom. <laughs> men det är sånt där också som man, man, man drömmer om men som liksom man aldrig riktigt skulle ta tag i Men det har ju ni gjort om ni åkte hem till honom mm, Det är det som är så läskigt Ni trodde ju att det här kunde hända mm. Det är ju verkligen en stor skillnad mellan att eh, ja, tänka på det och att göra det när det gäller sådana här saker Nej, det sundaste för dig hade kanske varit att använda den här tiden ifrån Petter till att komma över din besatthet. Kanske starta någon ny besatthet för någon annan. Ja men precis, gå på lite Petter rehab typ här borta i Precis, känna att eh, du kan släppa Petter till slut. Mm, någon dag, någon dag hoppas jag. Men det, något som jag vill återgå till lite är det här, vi har ju beskrivit nu våra största mandliga förebilder mm. Och det jag sa förut om att eh, vi, jag tror både du och jag, aldrig riktigt kan känna så starkt för en kvinnlig förebild Det är klart att det finns kvinnliga förebilder, men den här besattheten som du, framförallt du då, har beskrivit mm. inte, inte appliceras på de kvinnliga förebilderna speciellt mycket mm. Är det så generellt tror du? Ja det tror jag det. Jag tror, att, eh, jag tror inte det här direkt visar på att det finns någon, eh, att, att vi är svaga individer eller någonting. Så jag tror mer det har med könsverksordningen att göra. Alltså att killar ofta lyfts upp väldigt mycket när de gör någonting som är bra och att tjejer inte alltid får lika mycket cred för det. Så vi, alla har nästan blivit kvinnohatare skulle jag säga. Även kvinnor själva för det är alltid de manliga egenskaperna och så vidare som, som värdesätter helt enkelt. Och man är så mycket vanare vid att se män som aktiviteter än kvinnor. Verkligen. Och jag känner ju så att det är klart att vi alla människor inte går runt och hatar kvinnor. Men under medvetet så märker man ju att de allra flesta människorna eh, värdesätter manliga egenskaper och attribut högre än vad man värdesätter kvinnliga egenskaper och attribut. Och då är det ju ganska... Alltså en. En, ett naturligt steg att ens manliga förebilder blir mycket starkare förebilder än vad kvin kvinnorna blir. Mm, precis. Och ja, det här med att, att man är van vid att se män på maktpositioner det blir ju lite så här, tror jag i alla fall, att, att man att det helt enkelt är en väldigt stor statusgrej för en kille att ha auktoritet på något sätt. Ja. Men att alltså, försiktigt kan det vara mycket mer komplext. Alltså, det, vi har ju så här djävulen äh, bär frada typen Och den är så här ganska svår tror jag att balansera som kvinnlig auktoritet. Och det är någonting som, som jag tror att alla personer äh, applicerar på på något sätt. Även om man är väldigt genusmedveten. Ja precis, för jag skulle ju inte säga att du och jag är liksom, vi, du och jag är ju båda två relativt i alla fall genusmedvetna. Vi kan ju bli bättre båda två. Men äh, det handlar ju om något undermedvetet som sagt. Något som vi har inlärt från barndomen. Precis. och det är nog viktigt tror jag där, att, att vara självkritisk och veta att det här är varför jag beter mig på det här sättet. Eller det här är till det. Precis. Det är därför vi diskuterar det just nu. Mm, För att eh, vi, vi har ju insett att det är inte är riktigt okej. Okay. Det är inte ett beteende. Det är inte så vi vill ha det i samhället. Men jag tror lite så här att. Eh, Just det här vi pratar om med auktoritet, mm. att män har en förmåga att vara mer auktoritära än kvinnor mm. och det är säkert därför som vi ser upp till män mycket mer än vad vi ser upp till kvinnor. det kanske ser att kvinnor är ungefär på våran nivå, alltså vi kan sätta oss bredvid kvinnan mm. men mannen höjer vi upp ovanför oss. Och det tror jag ju dels då beror på det som vi har pratat om nu. Att ända sedan vi var små har vi fått inlärt av, av samhället och av allt runt omkring oss. Det här att man värdesätter män högre och därför får de mer auktoritet, auktoritet. Även att det finns fler män i maktposition. Men även att medfött så har männen förmåga att kunna vara mer auktoritära. Och då tänker jag... På deras utseende. Alltså de är ju längre än oss. De ser bokstavligt talat ner på oss när de pratar med oss. Mm. De är, har starkare röster. Alltså de har, en mansröst inger mer auktoritet än en kvinnoröst tror jag. Mm. Men det är också det, det som du pratar om. Det är också viktigt att hålla isär. Alltså, att, att vi har det biologiska det är ju självklart och sådär. Men tjejer pratar ju oftast med ljusare röst än vad de egentligen har. Och killar med mörka rösterna de egentligen har, har liksom statistik visat. Precis. Så man förstärker bara det som är biologiskt på något vis för att stärka placera in sig i eh, ja, men det här är kvinnligt, att man kan prata med en lite ljusare röst. Liksom? Exakt. Eh, och liksom, att män eh, blir auktoritära, eh, klart att det har en del med naturen och göra det som vi nämnde nu, rösten, längden och så vidare. Men det är ju samhället som har förstorat det här fruktansvärt mycket. Mm. Så är det, ju. Sen, sen, det handlar ju i större del om samhället. Ja. Men sen kan jag också tro att det här just med manliga förebilder, i kontra kvinnliga förebilder, har att göra med att man också söker fadersyttalter. All alltså, statistik visar ju att de flesta barn är närmare sina, sina mammor än sina pappor. Och då tror jag på något sätt att man behöver hitta den här, om man har en så stark förebild och så stark trygghet hos eh, sin mamma så behöver man hitta eh, någon motsvarande, någon motsvarande förebild och trygghet, någonting som man kan se upp till eh, hos det manliga könet. Och då blir det nog lätt så här manliga förebilder och eh, med tanke på att det nästan alltid är väldigt auktoritära män som man har som manliga förebilder så tänker jag mig att det finns en parallell där mellan en Föräldrar och de här förebilderna då. Med tanke på att de är auktoriteter i till barnets föräldrarna då. Precis. Eh, och det kan ju också förklara. Alltså alla människor behöver ju förebilder. Och vi behöver både kvinnliga och manliga förebilder. Och som du säger. De flesta av oss får den här kvinnliga förebilden via våra mamma. Eftersom man ofta är, står närmare sin mamma. Eh, det jag väl... Eh, Framförallt skilsmässigt barn kan jag tänka mig. Jag, jag är ju inte skilsmässigt barn men du är ju det. Mm. Och du har ju spenderat mycket mer tid med din mamma än med din pappa. Mm. Så det kan ju förklara varför din besatthet kanske är starkare än min besatthet. Och det man också kan tänka på det är ju också att det finns ett problem i det här med att göra människor till så stora förebilder. Man sätter upp dem på en pedestal verkligen och så här. Bara för att Petter är skit på att undervisa så blir han liksom en gud helt plötsligt. Men jag vet inte vad han gör på fritiden. Jag vet inte om han tar amfetamin och kanske slår sin fru. Jag har ingen aning om det. Så att bedöma en människa som förebild det gör man ju alltid när det finns ett visst avstånd. Och det blir därför väldigt skevt och också felaktigt. Precis, det vi ser av våra förebilder är ju vad de gör utåt sett Vi vet ju inte hur de är egentligen som personer eller hemma mm. Det är lite roligt för jag såg ju Jag googlade lite på det här med förebilder och sådär mm. Innan vi gjorde det här programmet Och då såg jag att en kronikör i Metro Hade gjort en lista över just manliga bra förebilder För hon tyckte att ja, det är viktigt att ha en man att se upp till och det har vi kommit fram till varför och sådär eh, Och då såg jag, det här var i och för sig gjort 2010 mm. måste jag säga Men jag såg att eh, Per Holknäkt var med Ja Och det Per Holknäkt är ju alltså eh, Han är designer eh, Och han är även känd för att han har varit eh, Sorry. Eh, Tillsammans med Eller gift med Lena Philipsson Och nu eh, har det ju framkommit Att han har varit otrogen mot henne Och de håller på att skilja sig mm. Så han skulle ju aldrig vara med på en sån lista nu Nej precis Så det visar ju verkligen på just det komplexa Är han en bra förebild? Nej det är han inte bara för Det är bara för att man bara får vissa sidor av honom Egentligen Det, det ja. som han är i förebild för är kanske att han är en begåvad designer Och en bra affärsman Det är ju han som står bakom hårt Molly mm. Men eh, privat sett Så har han ju då varit otrogen mot sin fru Och svikit henne fruktansvärt mm. Så därför, inga lyfta upp på pedestaler, det funkar inte. Nej, precis. Och det är ju farligt också i och med det här, just eftersom vi har en tendens att göra det med just män. Exakt. Och på något känner jag nu att det här, är, det här är en brytpunkt, Amanda. Ja, ska vi helt enkelt säga så att vi slutar dyrka män. Det säger vi. Det kommer eller, nu. Eller, eller i och för sig. Jag tycker ju att det, det, kan, ju vara lite av, det kan ju nästan bli ett intresse mm. att dyrka någon. Kan vi inte säga att vi dyrkar lika många män som kvinnor? Om vi börjar dyrka en man, då måste vi hitta en kvinnlig motsvarighet. För så fort man börjar bli lite besatt av någon och börjar äh, börja agera efter det, då blir man ju mer besatt. Så om vi nu ska vara besatta av några män, då måste vi hitta motsvarande förebilder hos kvinnor vi ska kvotera. Vi ska kvotera våra förbilder. Ja, Jag känner mig lite motsträvig för jag är egentligen mot kvot kvotering. Jag tycker inte det är bra för jag tycker att de mest kompetenta ska få jobben till exempel. Mm. Men i det här fallet, det kan vara viktigt. Det tror jag att det är. Jag att... Helt, ärligt, helt ärligt, det finns fantastiskt mycket bra tjejer. Det finns fantastiskt mycket bra kvinnliga förebilder. Mm. Och jag tror absolut vi kan hitta kvinnliga motsvarigheter till alla våra manliga förebilder. Det tror jag också. Vi börjar med dig. Mm. Du, du dyrkar Petter. Har han någon kvinnlig motsvarighet som du nu ska dyrka lika mycket? Eh, vad fan heter hon? Birgitta Olsson älskar jag, Folkpartiet Hon är en fantastisk eh, människa Och nu drar vi in lite politik här Men hon, eh, hon är helt en, en person med väldigt lika åsikter Mina och extremt retorisk Kompetent, duktig Älskar den här Ja Då, då har du liksom en kvinnlig förebild Som du faktiskt känner kärlek inför mm. Tänk att Se till att tänka på henne lika mycket som du tänker på bättre Varje gång jag tänker på bättre ska jag tänka på Birgitta Olsson Jo, jag skulle vilja prata lite med dig om, eh, nu när vi är inne på det här med förebilder, om det här med hur förebilder utnämns. Mm. Det jag menar är att det finns, alltså jag menar, man, man utser ju inte sig själv till förebild. Nej. Man blir en förebild genom att andra tycker, säger det. Så jag tänker, om man har blivit utnämnd till att vara en förebild, har man då ett ansvar Uh, nej det tycker jag faktiskt inte Jag tycker inte det för att jag tycker att ansvar I de fallen Det handlar också om att man ska leva sitt liv på ett sätt Som man förväntad Att leva sitt liv på av den stora massan Jag tycker inte att det är något fel Även om det kanske är få flera personer att prova på Knark om Kruitsala Blanco uh, Skriver om sina drogbanor Eller något sånt där Bara ett exempel Ja uh, yeah. Då, då kommer ju liksom inte Även om fler skulle prova på droger För att hon skriver det Så är det fortfarande bra att hon tar upp det som är ett problem Och det är fortfarande här att man kan ha En större mångfald där alla bara censurerar sig själva Och lägger på ett Instagramfilter liksom. Absolut, för jag menar Om vi börjar Säga att alla som är utnämnda till förebilder Har ett ansvar Så finns det till slut bara Kinsa kvar liksom. Precis, och hon... Alla kommer vara Kinsa då mm. Hon är fruktansvärt tråkig Eh, nej hon är säkert en jättebra person Men hennes blogg är väldigt tråkig ja. eh, det Jag vet att till exempel Kissy har haft Väldigt stora bekymmer med det här Att folk säger till henne att eh, Du får tänka på vad du skriver för det är unga tjejer Som läser din blogg och du ska fungera som en förebild mm. eh, Det var ju väldigt mycket För några år sedan när hon höll på åt barnmat Och sådär att eh, eh, Folk sa att hon Inte borde skriva om det mm. Och jag kan ju helt ärligt säga att eh, Jag tror inte att en enda tjej, ung tjej gick och började ba äta barnmat bara för att Kissy det. Jag tror att folk överskattar personers förmåga att bli påverkade. Mm, precis. Och sen känner jag också liksom, om folk är dumma i huvudet. Då är de för fan dum i huvudet. Man kan inte göra så åt den saken. För de kommer ändå ta in saker från samhället i vilket fall som helst. Oh, precis. Man får nog lita, lite på att den stora massan har en förmåga att reflektera, analysera och helt enkelt... Fattar sina egna beslut. För det känns ju fortfarande lite hemskt att, eh, att säga så. Jag menar att säga att om de inte får de här idéerna från Kissy så får de det från någon annan. Mm. För då liksom ger man ju upp på något sätt. Ja men det gör man men, men jag tror alternativet är att man helt enkelt drar fram mycket positiva förebilder. Eh, alltså, om, man säger så, om det finns många som är idioter i bloggosfären till exempel då måste det ju finnas motsvarande personer som, som kan använda samma kreativitet och sa, ö, ö, skapa samma underhållning eh, och därmed också kan bli förebilder som, som utgör ett tydligt motalternativ, men jag anser inte att, jag anser att destruktiviteten nästan alltid vinner vad gäller vad som blir sensations, eh, alltså vad som får störst publik liksom. det är ju också att eh, Alltså man blir automatiskt en förebild inte för vad man gör egentligen utan när man har ett visst antal fans. När man har en, en klunga som alltid hänger med en och sen kommenterar och följer det man gör. Då blir man, då blir man en förebild. Absolut, det är därför man pratar om bra förebilder och bara förebilder. Mm. Så egentligen så finns det aldrig något läge när man utnämns till det. Man kan bara kolla på statistik. Många, många på... Det, det är ju inte så att man blir dubbad till förebild. Vad fint det var! varit skulle vara fantastiskt, om det hade varit som en ceremoni och så fick man komma fram så ropade de Sigge Eklund för att komma fram och gå fram till en stor scen där det står någon sån här jätte... Sån här, förebild. Mm. Vem ska vi ta? Som ser förut. För, det, för det är Reinfeldt på dubba förebilder. Nej men jag skulle inte vilja säga att Reinfeldt är förebildernas förebild. Jag känner inte alls att han är en förebild för mig. Men det kan inte vara den största förebilden som... I så fall skulle så klart Petter som dubbade människor. <skratt> <skratt> Utan ni måste ju vara en person med makt precis som med Det är en... Nej, jag att det är förebildens förebilder. Ja, det, är... Alltså... det finns ett, ett råd med förebilder och sen så har vi såklart Reinfeldt då som har makten att dubba folk. Eller kanske Martin Luther King eller någon? Ja. Han är död i för sig. Frida Amanda Tack för en trevlig diskussion eller flera trevliga diskussioner. Ja, tack själv. Det var jättekul tycker jag att prata om det här. det var ett jättebra ämne och jag kände och, att jag behövde äh... prata av mig lite om det här så jag finner frid. Precis. Du har ju varit väldigt väldigt väldigt fokuserad på det här de senaste veckorna tycker jag. Mm. Nu kan vi släppa det och lägga energi på nästa veckas podcast och nästa veckas ämne. Ja. Ska vi ge en lite smyghint av vad vi kommer att prata om? Eller? Jag tycker vi håller det hemligt. Vi håller det hemligt? Det kommer nog bli ganska mycket mer smaskigt. För ni får absolut inte missa nästa veckas podcast av oss. Den kommer upp, det kommer ni att se. Jag tycker att ni ska gilla vår Facebook-sida, Fridas och Amandas podcast. Mm. Samt att ni ska diskutera Ni får jättegärna skriva eh, Vad ni tycker om det här Vad vi har sagt Är vi idioter eller är vi genier Håller med eller håller ni inte med Älskar ni Petter lika mycket som Frida Skriv av er Skriv av er, berätta vad ni tycker Så hörs vi nästa vecka Absolut, ha det jättegott nu ja, du... Så ses vi och hörs vi Ja Hejdå, Hejdå.